Bătrâni și singuri Bătrâni, de toate câte ne-au premers, ne-am întâlnit degeaba pe o pernă. Puteam să cânt și să te fac eternă și să-ți îngheți picioarele în mers. Dar poate tu, labilă, tristă, ternă, veneai la focul meu cu un foc invers și te puteam ucide cu un vers. Ca o rafală vie de lucernă. Bătrân ne-am întâlnit nefericito, Aproape plâng acele zile gri, Când tu plângeai că nu te pot iubi, Așa cum tu și umbra mi-ai iubit-o. Dar eu, deloc iubindu-te pe tine, Știu că-i mai mare jalea ce-mi revine.